oad.de one of a day keeps the doctor away. Moin Moin Servus und hallo und willkommen zur neuen One of a Day Folge. Bevor ich es vergesse, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Diese App wird übrigens deutlich vor dem 21. aufgenommen, also nicht die App, sondern die Podcast Folge. Deswegen, falls ihr euch wundert, dass ich ein schönes Wochenende wünsche und ihr das irgendwann vorher schon mal bei YouTube hört, ja, also wie gesagt, wird vorher aufgenommen. Äh, die Rede ist von einer iOS-App, der App Fotograf. F-O-T-O-G-R-A-F. -O -O Universal App Gratis. App 33,5. 8 Megabyte Großsprache, Englisch, Versionsnummer 1.4.1 liegt vor, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer hat bei 19 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen und hat verschiedene In-App-Käufe, die von 99 Cent bis 4,99 gehen. Äh, es ist eine ja eine App zum Bilder bearbeiten. Klar, es gibt 36 verschiedene äh, Filter und ebenfalls habt ihr noch die Möglichkeit, die dann und das Fine-Tuning zu betreiben. Kontrast, äh, Folie, äh, Belichtungszeiten, äh, exp also Exposure, Kontrast, etc. pp. Ähm, es ist ein 96-Bit Non-Destructive Image Processing ähm, und die Ergebnisse sehen wirklich gut aus. Das kann man so sagen. Ja. Mm. Einige, es gibt wenig Filter gratis dabei, ihr könnt einige Filter dazu dazukaufen äh, und wer schon so wie ich andere Apps benutzt, der wird das wahrscheinlich nicht äh, tun, also ich benutze hier WiscoCam, Snapseed etc. Pp. Ähm, wer aber eine neue App sucht, der kann sich Fotograf meiner Meinung nach durchaus einfach mal ansehen. Für kostenlos auf jeden Fall erstmal grundsätzlich eine Download-Empfehlung.